Berisail nagusia zurekilan Bernadet Arger, ea tsebaiek bere sartze politikoa prestatuko du udako universitatean. Heldu den urteko bosak bere ibil moldea, bakke prozesua, gai horietaz izanenda debate eta formakuntza, ezkerreko mogimendu politikoak arbonan emeiten du hitzordua biarretik goiti. Euskal presuen kolektiboak presuen ezgeiago banatzea galde giten duen mementuan, Espainiako gobernuak politika hortan sakontzea bilatzen duela erakusten dute Espainiako presondegien idazkaritza katera berriek. Abea edonekezian diren haen laguntzaileak eskoletan baldintza hobetan izanen dira hemendik goiti oaiarte estatuto ofiziali gabe ziren, hori kanbiatuko du gobernuak kontratu luzeak eta formakuntzak hitzeman deste. Eta aroa denbora hau beti estalia dela. Eta ala egonen goizuntan bederen amazazpi grado mementuan, bainan egun erdian zerua garbituz joan enda, naiz eta odei pasaia izan atxalde untan, iguzkia geraldiakore ukanen ditugu, eta ondorioz temperaturak ere goxatu joan endirao, eta lau eta bos gradoa ipatzen baitira atxalde untan. Eta lehenik, semperen atzua txaldean maestru gazte batek minachtu zuen hogoi urteko izurak etxe bateetako teilatutik erurizen, baigohiko maestruen presabaten zatarizen lanean kolpatua buruan baionako ospitalerat eremana izanda helikopteraz. Biarretik goiti EH bai esker abersaleko mogimendu politikoak eginendu bere udako universitatea Arbonan. Sartze politikoa prestatuko dute eta gogoetak ere manen gai desberdinetaz lehen udako universitatea antolatzen duela EH baiiek. Goizberiko gomitazen Anita Lopepe. Egia da lehen aldia dela EHB bai bezala antolatzen dela Bo, hoitera ziberda joan den lahazken ean EHB eh, bai osatzen duten eh, hiru alderdi politikoek eh, Erabak izutela EHB bai ez izaitia bakarrik eh, hautezkundetan presentatzen den eh, koalizio bat Baina bilakatzea hori mugimendu irankor bat Urtean zehar hautezkunde itzor duetatik haratago ere Lanian ari den mugimendu bat Eta ordean zentzu hortan beha ortengo uh, Udako unibertsitate horiek beha biziki uh, bizik importanti. Dira, zenta eran nahi du urteetako osatiketan ondotik, behor hartuko hitugula dibidez konkretu kihiru egun, elgarrekin gogoetatzeko, hainbat urratx estrategikoen inguruan eta geroaren inguruan. Eta ego nori zer zerri den, eta nori zuzenduak diren, anita lopepe. Eta ordean baditu bi eh, bad da formakuntza alde hori, bait gaien ingurian etorriko direla kanpoko uh, mintzalari batzu, eta gero badira ere barne gogoetak. Gai bat hartu eta sakonki tratatu ondoko ikastu urtean uh, lotuak izanen diren uh, itzorduen inguruan bistan dena. Elburua da urteantzea uh, bilkuretan eta ibiltzen diren jendetatik aratago ere uh, jende batzu orta zairu egun horietarat. Ba dira inba jende uh, EHB-ekin direnak, baina urteantzea gari direnak lanian edo uh, Beren sindikatan sindikalistak badira, edo beren elkartean, edo beren ikastolan, edo beste, eta ez zutenak parte hartzen ehatxe baien bilkuretan. Udako unibertsitate horiek horiek zuzenduak dira ere, horien eh? uh, iritzia uh, bizik importantea baita. Eta gero izanen dira uh, saio batzu ere behidekiak direnak interesa dutener, eh? gehiago konferentzia moldean izanen direnak horiek uh, ahatsetan. Biarretik hostiralera atiraganen da Eskualegia Baien Udako Universitatea, Arbonako Arantzulan, Biharko gaietan xare sozialak, EH Baien egiturak eta eta ibil moldea, eta mintzaldi bat bake prozesoaz, hostiralean Europar instituzioak, Europako bosak, eta eztabaida tabaida borroka eta desobedientziaz, larun batean herriko bosak aipatuko dira. Euskal presoen kolektiboak presoen ezgeiago barreatzea galdegiten du eta Espainiako gobernuak politika hortan segitzea alta erakusten dute Espainiako presondegien idazkaritzak plazaratu dituen asken berriek koldo nausia. Etxeraten azken datuen arabera, laureunda berrogeita bost euskal perso, Espainiako estatuko berrogeita amaika espetxetan sakabanaturik dauden bitartean, amar baino ez dira, basauri bizkaian, gipuzako martutenen edo arabako zabaiako kartzeletan daudenak. Aldiberean, Espainiako espetxen kudeaketarako erakunde honek jakitera eman du, kartzela bakotxak dituen presoen lekuak kontuan hartuta, euskal autonomia erkidegua, nafarroa, erri eta kantabriako kartzelak direla gaur egun estatuko espetxeen artean okupazio tasarik ipien abutenak hau da Hego euskal herria eta inguruko lurraldeak hain zuzen bien bitartean Andaluzia, Katalunia eta Madrigo kartzelak dira preso gehien biltzen bituztenak Espainiako estatuan irurogeita sortzi mila berreun bat lagundira preso eta hoietarik hogeita amala humilatik goiti hain zuzen ere ipatu hiru lurralde hoietan dauden bitartean hego euskal herrian mila sazpireunda irurogei preso daude Thank <laughs> you. Eta larun bat goizaldean Baionako poliza mendekatu ziren hiru gazteak auzitaratuak izan dira atzo Baionako auzitegian hogeitarazteko beraz gau hortan poliza deitua izan zela Baionako zenbernak auzorat jende batzu plaini jaja botsa bazela musika azkarregi, eta poliza hurbiltzean gaztek bortizki jadoki zuten, joka polizaren kontra mikon labe bat ere gainerat bota eta holako Heme Zorzi urte inguruko hirugazteak arrastatuak izan ziren eta beraz biek Zorzi eta hamar hilabeteko presondegi kondenak ukandituzte surxiarekin, hirugaren gaualdiaren antolatzaileak gehiago ukan du, Heme Zorzi hilabete presondegi horietan urte bat surxiarekin eta bestalde damu domaiak ere pagatu beharko dituzte polizagizuner Zorzi Estado mailan zero kakotx 10 emendatu balima da ustailian, departamendu juntan euneko bat kakotx laueko apalzea izan da, kaxik laueon presuna gutiago langabezian. Baina departamenduan alaike orotarat, kaxik hoita behatzi mila badi, badira lanik gabe. Hogoita bosturtez petikako gazte gutxiago badela langabezian oaktarazten da, gobernuak kezaji kontratu lagundu behien ondoriua izaiten alitaike. ABS edo diren haugen eskola denborako laguntzailek estatuto ofiziala ukanen dute mendigoiti oai arte hezkuntza ziren formakuntza gutirekin eta lan kontratu laburrekin eta 2000 abosteko ikasturte sartzeko igena iduten kambiamenarekin ABS ofizioaren ezagutza plantan eman nahi dute idute elkartek haitzina, aitzinatze bat bezala ikusten balima dute ahalmen uriko haugen behar herriak ahalak falta direla oraino diote handi kelkarteko ladix agosagaraia Antzina pousuara, guai badira galdera anitza, e, lehenbizikoa da, biziki e, konkretua hau martxan ezagin nahi dute hemen dik bi urtetara, beraz 2.000 amabosteko sartzearen zat, baina nola tazer eginen da guaiiko, eluden astean den sartzearen zat eta 2.000 amalaukoaren zat ezakigu, e, beharako egoera ez da kompondua, e, eta gero badira galdera batzu e, nori zanen da abezurien inplegatzailean guk, ai dugunez, edo maiatzaren gainean hartzen zutenez eh enpregazailua enpregazailea ez zen ezkunde nazionala izanen baizik eta elkarte handi horiek eta ukanen zuten haiek ezkunde nazionalaren diru laguntza bat enplegu hientzat bezoli hartatu da ben eta nona negozioak Evaluatuko den urte guziz Hortan eman berreko diruz ama Badira galdera frango Abezen l'ampostoa Bera nola definituko den Lad arrosagaraien ustez aitzzinatze bat izanen da diru mailan behar diren halalak emaiten balima dituzte eta AABez lana zabaltzen badute autonomia eskasari ez bakarrik ahalmen uriko aurek dituzten behar guzientzat. Eta futbolean gaur donostiako anuetan donostiako reala eta lion lehiatuko dira Europako xapeldunen liga nahitzeko kamporaketako itzulerako partidan joanekuan reala nausitu zen lionen bi eta 0. eta zestapuntan munduko xapelketa finalerat heldua gaur izanenda finala hori miarritzen, beazko etxea eta irastorza erkiaga eta Chasioren kontra finalara tseko beazi orenetarik goiti Ajaunean, Perle Bouge Bayonesha embaldituen munduko chapelketan hego korean finalerate heldua finala yokatukodu binaskako untziana biaja stefan Tardieu Paichiano arekin isanenda